Бачив неперевершену картину феодального ладу. Зеник відвішував дзвінки та потужні ляпаси гори офіціантові, а той, як міг, прикривався тацею, яка, зрештою, теж стала зброєю не на жарт розгніваного горського. Півень смердючий, та я тобі голову зверну. Ти хоч знаєш, як мене продинамив, ти будеш у мене ротом відкладати личинки. Продовжуючи бити хлопчину, зенек не замовкав ні на мить. В офіціанта забулькотіла з носа кров, і він почав шморгати мовкачка. Цей момент дуже розвеселив Назара і Рустама. Біле вбрання хлопчини замайоріло червоними плямами, наче макове поле. Зеник ні на мить не спинявся, і хоч був вже не в колишній формі, минулі навички спрацювали на автоматі. Після міцного удару під дих хлопчик впав на коліна. Але і це не послужило Горському сигналом зупинитися. Він продовжував копати нещасного крадія свого фарту і наносити озвірілі удари. Вишукана еліта міста нестримно риготала, а бідолашний офіціант мовчки терпів побої. Він добре знав, що з людозвірами не жартують. «Він що, плаче?» – здивувався Слобода. «Нє!» – ліниво посміхнувся Галієв. «То в нього очі спріли!» Приміський вокзал гудів, наче вулик. Безліч бабусь перекупок, картаті сумки, пакунки, дитячий рейвах. На вузькому пероні вовтузилися дітлахи і намагалися зліпити маленьку снігову бабу з морозного снігу. Сніг розпадався на дрібненькі кристалики, та це не спиняло вперту малечу. Величезна морква, майбутній ніс сніговика, додавала їм терпіння і наснаги закінчити омріяну справу. Різдвяні вогники сяяли і мерехтіли на деревах. Сірі горобці повтягали голівки і, наче маленькі, м'ячики з очима спостерігали за навколишньою маячнею. Приміський потяг «Красне Львів» прибуває до першої платформи – пролунало згучно мовця, і вся метушня на мить завмерла. Зграя чорних воронів, наче по команді, злетіла з голого дерева і полетіла у бік перону. Свіжість морозного дня оповила та наче приголубила людей. У всіх на вустах закарбувалася справжня весела посмішка. Звідусіль чулося привітне та урочисте. Христос ця рождає, а у відповідь обов'язкове славімо Його. У церкві у кінці перону невеличка компанія з пластиковим посудом у руках зігрівалася вишневою наливкою та ніжно співала на багатоголосся коляду. «Богся рождає, хто про це міг знати? Ісусне ім'я і Марія мати». Дарка сама не помітила, як почала підспівувати з ними свою улюблену колядку. «Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться». Осел смутно пасеться. «Може зігрієте з нами? Морозець сьогодні, що треба!» Весело вигукнули з компанії і простягли дарці наливку. «Не бійтеся, то є добрий напій!» – промовляв молодий хлопчина. «Дякую!» – відповіла дівчина і взяла наливку. Їй зовсім не хотілося пити, та відмовити таким приємним людям не наважилися. Вона піднесла імпровізований пластиковий келішок до носа і непоспішаючи понюхала. Чи то завдяки аромату запашної вишні, чи приїзду мами. Та на серці враз стало радісно. Вона одним ковтком випила наливку і тілом розтеклося приємне тепло. «Ова! То вам посмакувало? Може ще?» запропонував той самий хлопчина. «Ні-ні, дякую, з мене досить!» Люб'язно відмовилася Дарка. «Як хочете! Веселих свят!» Майже хором вигукнула весела компанія і продовжила свій замріяний спів. Від цього невеличкого ковтка Дарка захмеліла, скинула шапочку і довге волосся розлетілося по спині. Великий цифровий годинник, що висів на вокзалі, показував 14.00 і майже одразу з'явився ніс потяга. Через хвилину дівчина вже стояла коло потрібного вагону. Довжелезний металевий змій із байдужою легкістю випльовував безкінечний потік людей із загальних вагонів. Молодь, літні люди, усі кудись поспішали, несучи в руках великі пакунки. То були найсмачніші гостинці зі села. Вуджина шинка та шпондерок, найрізноманітніші ковбаски, пляцки та штрудельки – по закінченню великого посту не було кінця краю вибагливим наїдкам у торбах родичів, що їхали погостювати до львівських цуток, швегрів або дорослих дітей. Матінко Христова. Ти чого без шапки в такий холод? Вигук несподівано пролунав над самим вухом Дарки, що напружено виглядала маму з протилежного боку. Ой, ви вже є, а я вас чекала з третього вагону. «Вірно, просто я перебігла до другого, поки у нашому вигружали усі ті сумки. Здуріти можна. І що то таке вже везуть ті люди, що стільки тлумаків назбирують?» «Баби з дідом лишень бракувало». Скоромовкою співуче промовила пані Василина і раптом знову різко вигукнула. «То де шапка? Бери мою хустку!» І не чекаючи на згоду, старша жінка почала розмотувати її з себе з голови. «Мамо, та зупиніться, у мене є шапка!» – засміялася Дарка. «А де твій чоловік? Хто буде нам сумки нести?» Василина попередньо окинула поглядом пером і тепер навмисне драматизувала події, пов'язуючи хустку на місце. «Мамусь, у нього справи, а сумки донесемо, або, може, візьмемо носія?» – розгублено промовила Дарка, бо добре розуміла, що мати права. Іде таке бачено, щоб маючи здорового молодого хлопа, жінка сама тягла такі пакунки. Бо певно, що для нього різдво. Мамусь, вдома поговоримо, я дуже рада вас бачити. Дарина, як дитина, засміялася і обійняла маму. Дитятко моє, прости, що налетіла на тебе. Мама тебе любить, от тільки душа мене болить за твій життєвий вибір. Ой, як болить. Ну, мам. Все, більше не буду, пішли». Жінки взяли в обидві руки по сумці і швиденько покинули перон, що знову наповнювався новою порцією зустрічаючих-від'їжджаючих. Василина була звичайною простою сільською бабою, у свої 45 виглядала на 60.